Második. Tizenhárom kemény, végtelen nappal később bukkant fel előttük a birtok széles fala. Akkor már napok óta Szlávónia határain belül jártak, egészen pontosan Dubica vármegye följén. És egy nappal korábban vették észre, hogy ez az amúgy lankákkal, sziklacsúcsokkal és mély völgyekkel szabdalt vidék lassan-lassan szinte egészen ellabasodik körülöttük.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 Álmában Klárát nem gyalázta meg a lengyel herceg, és nem kínoszták halálra. Nem ölték meg azok a magyar katonák, akikkel Szilárd együtt ontotta a vérét Anzsúk-Hároly Álmában mindez nem történt meg. Boldognak érezte magát. Fájdalmas volt az ébredés,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 A birtok udvarán és épületeiben, a központi udvarház termeiben asszonyok, lányok sűrögtek-forogtak, gyerekek kergették egymást, segítettek az apjuknak, vagy épp a bajvévást gyakorolták. A szomszédos birtokokat előbb értel, el, mint minket, mesélte az öreg Bátoratilla.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 Azt keményen megbüntettük. El tudom képzelni, vetette közbe Szilárd, aki az édesanyja halála óta nem volt kibékülve az öreggel. Éretlen kölyök volt még, amikor Attila elment a háborúba, hogy segítsen visszahódítani Károlynak a néhai Csák Máté várait, és mire hazatért, a felesége már halott volt.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 Különösképpen Tóth mosi, aki lázasan keresgélt a tekercsei között, és hangosan felolvasta az arra érdemesnek talált részeket. Az inkvizítor tehát Esztergomban csapódott hozzátok, jegyezte meg végül Bátoratilla és és pillantást vetett Benediktusra. Bizonyára meglepődtél, amikor megláttad a lobogómat.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 Benediktus visszavonulót fújt, de nem felelt a kérdésre. Helyes, biccentett bátor illla. Ám bár jó, hogy az Avignoni kúriát említed. Nemrég ugyanis elfogtunk egy levelet, messzinában kezdték, még a múlt esztendőben, és Benedek pápa őszentségének szól személyesen. Kalandos utat járhatott be az íromány.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 az Esztergomban tett esküd alól. atyán kívül senki sem ellenkezett. Remek, bólintott Atilla. A legjobb embereim közül adok mellé néhányat, és a legerősebb lovakkal indultok útnak mielőbb. A minorita szólni sem tudott a megilletődöttségtől, és az addiginális feltűnőbben kerülte az inquizitor lesújtó pillantásait.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 Fehér vár, elpusztult, drága öcsém. Szólalt meg kálmán, elgondolkodva. Ott már holtak az új urak. De mi itt mind élünk, tette hozzá bátor Attila. A néped vagyunk, István Herceg. Az esztergomi érsek pedig bizonyára rég nem él, és nem maradta ki átvegye a tisztségét,